потім побудував на честь цього святого церкву, а згодом назвав так само свого сина. такий спосіб знаходить задовільне пояснення і дещо незвичайне для князя ім'я Ілля. Період новгородського князювання Ярослава був коротшим, усього близько п'яти років. Він також не позначений належним літописним висвітленням за винятком Останніх двох років. Під 2014 роком літописи повідомляють, що Ярослав жив у Новгороді і виплачував Києву щорічну данину в 2 тисячі гривень. Усього він збирав із Новгородської землі три тисячі, але одну тисячу лишав для потреб новгородської дружини. Повість з минулих літ зауважує, що то був давній порядок, і таку данину виплачували всі посадниці на Чому тут стоїть слово посадниці? Коли принаймні з 970 року в Новгороді сиділи князі. У Новгородському першому літописі молодшого ізводу замість слова посадниці вжито слово князі. Цілком можливо, що свідчення повісті минулих літ справді ближче до істини. Адже Новгород, напевно, платив подібну данину ще з часів переходу Олега до Києва. І це було обов'язком новгородських посадників, які надсилалися з Києва. Продовження статті 2014 року інформує, що Ярослав вирішив зламати цей усталений порядок і відмовився виплачувати щорічну данину Києву. Коли це сталося? Із контексту статті можна зробити висновок, що від самого початку князювання Ярослава в Новгороді, а Ярослав всього не даяше Києву, а цю своєму. Більше підстав проти вважати, що ця скупість Ярослава виявилася насправді десь близько 1014 року. Навряд чи таку неслухняність він міг виявити за перших років новгородського врядування, не зміцнивши там свої позиції. Непокірливість Ярослава викликала сильний гнів Володимира. Він вирішив провчити зарозумілого сина і наказав готувати похід на Новгород. Раптова хвороба і смерть перешкодили здійсненню такого наміру. «І рече, Володімір, требіте путь і мастіте масти, хатяшить, бо на Ярослава йті на сина свого но розбаліся». Знаючи крутий характер батька, Ярослав тим не менше вирішив не поступатися. Готуючись до опору, він послав по допомогу за море і отримав її. До Новгорода прибув великий загін варягів. Підготовка старін не завершилася зіткненням. Як каже літописець, Бог не вдасть дьяволу радості. Дещо раніше склалася конфліктна ситуація у Володимира і зі Святополком, який князював у Турові. Близько 1012 року той одружився на молодшій дочці Болеслава Хороброго. Цим шлюбом Володимир намагався стабілізувати відносини між Руссією і Польщею, але мети своєї не досяг. У Болеслава були інші політичні розрахунки. Про них розповів Титмар, Мерзебурський. Разом із дочкою Болеслав відправив до Турова єпископа Колобжеського Рейнберна. Формально той був духівником дружини Святополка, а насправді таємним посланцем Болеслава, котрий мав підштовхнути Святополка до виступу проти Володимира. Якимось чином підступні плани Болеслава Рейнберна стали відомі Володимиру. Він наказав схопити святополка, його дружину та єпископа, перевести до Вижгорода і ув'язнити. Згаданий вище князь Володимир повідомляє Титмар,